Drum. Let everyone get up and to the stars we will know our singing on I had a dream I was in Africa I was soaring like a bird and then a million voices all around were saying to Jy is al geskakeld by Net Radio SA, Net Radio SA met ons webwerf www.netradiosa.co.za Op ons webwerf kry jy al die nodige inlichting, baie belangrike inlichting, al die name van die oproepers, die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is, tye van uitsending en dan ook die archief, waar een kan gaan soek vir vorige opnames, so dat jy daarna kan luister, soms so online luister of aflaai, en dan op daardie manier daarna luister. Maar op die webwerf self, kry jy ook die verskillende verbindinge, die links, om op hierdie radiostasie in te skakel, en te luister. Die makkelijkste een van my, is op ons webwerf, is daar so'n icoon van radiospeeler, waarop jy kan klik, Maar dit is nie die enigste manier nie, daar is die hele klomp skakels, is die ene werk nie, dan moet die mens die ander een probeer en soe meer en soe meer en soe meer. So vir gewis van al die inlichting, soos byvoer dan ook die skakels op die webwerf, so dat een mens as die een skakel nie werk nie met die ander een kan, dan oor die wegkomt. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Airene, die stad van vrede, Pretoria in Zuid-Afrika. En waar jy jou ook al mag bevind, jy is verskrikkelijk baie welkom of dit in Zuid-Afrika is, een van ons dorpe, stede, platteland, plaas. En of jy in die buitenland na ons luister, jy wil welkom oor, baie baie baie welkom. Luister ons program, Stem van Hoop, en ons wil graag een Stem van Hoopwees vir die hele wereld. Die missie is om by elke mens op aarde uit te kom en die woord van God aan alle mense te verkondig. Die goeie nies van Jezus Christus. Omdat Jezus self gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe teer om aardig. Jezus nie Hy is die enigste fondasie dat is geen ander naam gegee in die jimmel of op die aarde waar dier die mens gered kan word nie as die naam Jezus Christus Daarom ons voorrecht om uit te saai en sonder grense en sonder mure te werk so wie ook al weet van hier die radio die vorigheid om in te skakel en te kan luister en ons is dan ook van God afhankelijk totaal en al vir alles wat ons doen hier die uitsending alles wat hier gesê word so dat dit verstaanbaar mag wees dat dit in een mense hart kan inslag vind omdat ons God nodig het, net soos wat Jezus dit vertel het tydens sy 40 dae vas, een mens kan nie van brood alleen leef nie. Maar van elke woord wat in die mond van God uit gaan daarom is dit die die grootste guns wat een mens jou kan bewys, is om na Godse woord te luister. Tijd uit te koop, en na God te luister, om te hoor wat God sê, en in die licht van Paulus' verduideliking, in die Romeine hoofdstuk 10, dat een mens kan nie tot geloof kom, sonder Godse woord nie, Godse woord word in jou hart gesaai, jou hart, my hart, daar ontkiem dit, en ons het elke woord, van God nodig, Jesus het dit baie drasties gestel in Johannes hoofstuk 6 dat 'n mens wat nie Jezus se vlees en sy, sy vlees eet en sy bloed drink nie geen lewe het nie. Daarom ons voorreg om te weet God werk in ons terwyl ons besig is om na sy woord te luister. Omdat ons van God afhankelijk is, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir een nieuwe dag wat u gemaakt het. Dankie dat u ons opgewek het in leven en gezondheid. Baie dankie vir die mate van gezondheid wat ons geniet. Ons weet, elkeen van ons het soms hier en daar probleme met ons gezondheid, maar ons weet, Heere, daar is soveel syktes op die aarde, as een mens net in een hospitaal instap en gaan kyk naamal wat daar lewe dan het ons altyd rede tot dankbaarheid en ons is dankbaar vir die mate van gezondheid wat hy vir ons gee, dankie dat ons kan hoor, dat ons nou hier kan luister dankie dat hy vir ons oor gegee het om te hoor, soos wat hy dit in openbaring stel dat elk iemand in oor het Hoor wat die gees aan die gemeente sê Ons wil graag hoor Daarom dank ons u en ons bid vader Dat u ons al afsonder in hierdie tyd Hier rondom u woord Help ons dat daar niks van buitenkant ons al pla neem Ons aandag aftrek neem Maar dat ons al kan concentreer op u Al ons vraag wat u graag wil antwoord dat u dit sal doen, dier die invluistering van die kostbare heilige gees, ook in ons levens. Vader, dank u vir die radio tot ons beskikking, dat u die radiogolwe dwars oor die ganse wereld kan beweeg, dat alle mense die voorrecht het om te kan luister, sou hulle net hier die informatie he, my dankie dat ons ook contact luister het, met wie ons kan communikeer, my dankie vir alle mense wat al reeds uitgenooi is, om te kon inskakel of te luister na, van dit wat in die archief beskikbaar is, ons bid dat u ook dit sal sien, elke woord, en nou laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart wel behaglik wees, voor u aangezig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Net om ons hier in die rechte stemming te kry, glo ons is gereed, het ons afgesonder, maar omdat ons graag hier intens met God bezig wil wees, wil ons hier ook luister terwijl ons dit in aanbidding luister na die woorde Hell Great is our God The splendor of the King Clothed in majesty Let all the earth rejoice All the earth rejoice tries to hide trembles at his voice trembles at his voice how great Ons bezig om saam met die Hebraer briefskrywer te stap, ons aanvaard dat wat hy vir ons aanbeveel, dat ons nie kan blij staan by die eerste beginsels van die woord van God nie, maar dat ons achter die voorhangsel moet in daar waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, so dat ons daar in een een tot een situasie kan wees met God. Maar nooit alleen nie. Ons is saam met God er enig. Vader, Seen en Heilige Gees. God sê van omself dat ons om lief moet hee, want hy is liefde. Dis die verhouding waarin hy tot ons staan daarom moet ons nie bang wees nie, daarom moet ons dink aan psalm 23, die Heere is my herder, en niks in my ontbreek nie, dit is God wat soos een herder na ons omzien, soos wat geen herder dit omtrent kan doen nie, so doen God dit, so wil hy ons help, hy wil hy na die dag wanneer ons by hom staan dat het met ons goed sal gaan, sal onthou hoe dat Mooses op die berg sien hy, die begeerte gehad het, om God te kan sien, sal dit onthou. Hy wou graag God sien. maar die Heer het vir hom gesê, Mooses, dit is nou nie moendlik nie. Geen mens kan my sien en bly leef nie. Omdat God heilig is, omdat hy een verterende vuur is, maar ons weet hoe dat God altyd bezig is om na ons om te sien, ook na ons begeertes, soos die begeerte van Mooses. Daarom het die Heere vir hom gesê, ek sal een plan maak vir jou. Sê, kom staan hier in die skeur van die rots, as jy dit nog sal kan onthou. Nou, ek wil dit so'n stuk stik interpreteer, soos wat ons aangaan, dat dit nou nie maar net vir ons daar die oud-testamentiese beeld sal bly nie, maar dat dit vir ons nieuwe testamentiese inhoud en waarde sal hee. Daar die rots is altyd die jynweise na Christus, na Jezus Christus. Hy is die rots. En as ons nou denk in termen van die skeur in die rots, daar is die skeur in die rots Nou moet ons bykie terugdink aan die kruisiging en Jezus daar op Golgotha waar daar een soldaat gestaan het en een spies in Jezus' sy ingedruk het. Vergeet nou maar die rede oor waarom hy dit gedoen het, ons dink maar net in terme van daar die feit. Daar het een skuur in die rots gekom so dat een mens in Christus kan wees. En as ons dink aan die tempel, waar ons nou dink in termen van die voorhangsel en waar ons daar moet in, dink in termen van die feit, dat Jezus self die tempel is. Jezus is die tempel. En ons leer ook dat ons ook een tempel is. Ons associeer ons enerzijds met Jezus, maar ons associeer ons ook met die tempel. Want ons moet onthou verlossing, redding, die prentie daarvan is eerstens die die ark van Noog met aan die kant van die ark was daar ook een ingang, waar een mens moes inklim, om gereed te kan word. En omdat alles in Jezus in vervulling gaan, moet ons nou verstaan dat ons ook in Christus moet wees, en die manier waarop ons daar ingaan is wat Jezus vir ons gesê het, het gesê, ek is die deur, Niemand kom na die vader behalwe door my nie. Al verstaan ons nou nie die detail van die begrip om in Christus te wees nie, kan ons daarom al een prentje sien van die oud-testament en een deur daar aan die kant, wat sê aan die sy van die ark waarin een mens moest tlimm, En Jezus wat die moderne ark is, of hier die hedendaagse ark is, want daar is nie redding buiten Christus nie. Alles het in hom in vervulling gegaan. Hy is elke preenkie daar. En nou as ons daar by die voorhangsel inbeweeg, dan vind ons onmiddellik vir Jezus daar saam met die heilige geest wat Jezus gestuur het om ons te help. Die woord wat in die Griekse taal gebruik word, is die woord parakletos, wat as een mens nou die Griekse taal net sou geken het, dan sou mens sien die woord para beteken langs. Dit is een voorzetsel en Kletos kom van Kaleo om te roep. Jezus het gesê, hy stuur vir ons die Heilige Gees, en hy is die raadgever, hy is die trooster, want Jezus het gesê, is voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stuur ek hy ander trooster, die Heilige Gees, wat alomteenwoordig kan wees anders as wat Jezus, wat aria gebonde, geografies gebonde was. Die Heilige Gees is hier by my, die Heilige Geest is daar waar jy is, ooral, op Berge en in Dale, ooral is ons God. En achter die voorhangsel, is die kandelaar, is sy symbool van God die Heilige Gees en Jezus is aan die rechterkant, en ek wil nou hier uit die Afrikaanse, die nieuwe Afrikaanse vertaling, waaruit ek nou nie baie lees nie, vooral ook nou nie hier nie, verkies gewoon ek om die 1933-1953 te vertaal, te lees, maar omdat die 1983-1983 vertaling vloeiende Afrikaans is, wil ek graag hierdie gedeelte lees, uit die 1983 vertaling in Zachariah hoofdstuk 3 dit so mooi vloeiende Afrikaans is begin by vers 1 en die Heere het my een gezicht laat sien ek het die hoge priester Jeshua voor die engel van die here sien staan en rechts van hom het die Satan gestaan, bezig om Jeshua aan te kla, dis wat die Satan voordierend doen, hy vind voordierend rede om ons aan te kla, dag en nacht, so sê die skrif, hy weet, dis waar hy ons eindelijk moet beveg, Want as ons nie daar is nie, dan is ons eindelijk maar ver van God af en het hy nie vreselike probleme met ons nie. Maar nader ons aan God beweeg, hoe nader beweeg hy ook aan ons. So, hy staan daar, besig om Jesua aan te kla. Die Heere het vir die Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaakt het, sal jou straf. Hierdie man is soos een stuk hout, wat uit die vier gered is. Nou dit is waar van elk een van ons. Ons is gered. Ek weet nie altyd hoe die manier is waarop jy tot bekeering gekom het en wederbaar is nie, maar ek weet, dit is een wonderwerk. Dit is net een absolute wonderwerk dat God die mens uit die vier uitgeruk het soos een stuk brandhout en soms gaan dit gepaard met die gebede van ander mense van jou ouwers en jou broers en jou sisters of jou oom en jou tante of jou predikant of wie ook al mense wat vir jou bid en gebud het miskien oor een baie, baie lang tyd ook Maar as jy, soos hier die hoopriester, die voorrig het om by die voorhangsel in te gaan, dan moet ons onthou, dit is een groot, groot voorrig. Samen met die voorrig, hier die teestand, daarom is die Satan sy naam ook teestander, hy sal jou altyd teestaan, altyd. Maar dank die Heere vir Jezus wat kan sê, ek sal jou straf, Satan. Hierdie man is soos een stuk hout wat uit die vuur geret is, so met ek en jy onthou, so sien Jezus ons ook as kostbaar. Jeshua het kleer aangehaad wat liederlik beveil was. Hy het daarvoor die engel gestaan. En die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liederlijke vuilkleren van hom. Dis wat God vir elke een van ons wil doen. Gedachtig aan hierdie kleren. Gedachtig daaraan. Dink in termen van openbaring 19 vers en verder waar die bruid van die Heer Jezus aangekondig word, dat ons moet blij wees, want die huwelik het aangebreek, ange, en sy is gegee om bekleed te wees met fijn, rein, blank, linne. En dan, haar die kleren is die heilige dade van die rechtverdiges, of die rechtverdige dade van die heiliges, hoe hy dit ook al wil sê, Hierdie kleren gaan dus oor dit wat ek en jy doen. En wat ons doen, of dit nou fysische dinge is wat ons doen, en of dit nou iets anders is, een gesintheid, een houding, wat ook al, alles, kom uit ons hart. Daar is niks wat nie uit ons hart uitkom, wat met ons te make het nie en daar die concept moet ons aan werk, ons moet dit oordink, ons moet dit bedink, ons moet daar oor mediteer, want dis waar oor dit alles gaan uiteindelik, die uiteinde van die mens, nie dit wat ons hier is nou nie, maar die uiteinde van die mens, wanneer ons eendag in die jimmel is, wanneer ons daar is tot in alle eeuwigheid saam met God, is waar oor alles gaan as ons lewe die tydelike, dan sê die skrif is ons baie dwaas dit gaan oor die eeuwigheid en ek en jy is elke dag een dag nader aan die eeuwigheid elke dag aan die einde van hierdie dag is ons nog een dag nader aan die eeuwigheid En God wil al die feilkleren wat in ons is, wil hy uittrek. Trek uit die liederlijke feilkleren. Van Jeshua het hy gesê, Ek het jou oortredinge vergewe, en ek gaan vir jou skoen kleren aantrek. Mense luister net een beetje mooi, Ek gaan vir jou skoen kleren aantrek, en het gaan gepaard met vergifnis, Daar kan ook nie vergifnis kom Sonder beleidings Mens moet erken Mens moet daar die Eerlikheid het Daar die echtheid Oprechtheid Om by God te kan Erken Omdat God in elk geval dwars Dier ons kyk Wie ons ook al mag wees Wat ons naam is, wat ons achtergrond is God ken ons Dier en deur. En Toe sê ek, hulle moet een skoon talband op sy kop sêt Hulle het een skoon talband op sy kop gesêt En om aangetrek terwyl die engel van die jyre daar by staan Ons is dis nie alleen nie al is die duivel daar bezig om ons aan te kla, en te beskuldig, en so meer, God is daar. Daarna het die engel van die Heere vir Jeshua gesê, so sê die Heere, die Almachtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte van my diens onrouw, sal jy die gesag hee oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom, jy sal toegang hee tot my, jy sal toegang hee tot my, net soos hier die engele, net soos hier die engele, dit nie wonderlik nie, die engele verskyn heel dag, 24 eur, van die dag, het hulle toegang tot God, en so wil die Heere daar die pad opmaak vir my en jou, daarom die uitnodiging van die Hebraer briefskrywer, kom wat ons nie bly by die beginsels van die woord van God nie, laat ons na die volmaakte voortgaan, laat ons achter die voorhangsel in waar Jezus as voorloper ingegaan het, maar daar is het een nederigheid, nederigheid, sag, In God Se teenwoordigheid Dit moet altyd so wees Ons moet altyd mos In Godse teenwoordigheid wees Ons moet die heeltyd bezig wees Eindelijk met hierdie proces dan Van heiligmaking Waarin ek nieuwe kleren moet aantrek Het gaan ons nou nie Voor ons Gerustellend wees as ons denk Ons machte dalk Nie helemaal Maak met klere nie dat ons nie alles uitgetrek het nie, want aan al die kleren moet jy altyd dink in termen van dade, en dade moet jy omdink, kom in die hart uit, daarom hier die 7 volke wat Joshua moest verslaan het, waarvan die heel eerste in die kananiete was, so moet ons doors dier dit beweging, en ons sal dit so doen, as die Heere dit toelaat, soos wat die Hebrief briefskryver dit sê, want dit ons weet nie, of die Heere vir ons nog tyd gaan genie, as mens kyk na al die tekens en dinge rondom ons, dan lyk dit vir my asof die Heere Jezus enige oomblik van uit die hemel gaan roep, kom op hierien. En sal dit nou nie een grote teleerstelling wees as ons nie, soos Paulus sê, gees en siel en lichaam onberispelik bevind word, na dag, wanneer Jezus dit sê neem. En is maar net met ons eie wilsinspanning, met ons gesintheid, met ons verlange geerte, om by God te wees, waar hy met ons bezig is. Nou die net die volgende hoofdstuk hier by Zachariah, gaan dit oor die kandelaar, die engel wat vir my die gezichte moes uitleid, het teruggekom na my en vir my wakker gemaakt, soos een mens wat uit die slaap wakker word, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Maar hy het voortgegaan self. Ek het gesê, daar is een kandelaar, heeltemal van goud, boop een oliebak, met 7 tuite en 7 lamp pitte in elk een, by die kandelaar is 2 oliefbome, 1 rechts, van die oorluif, ek in een links, vraag die engel weer vir my, wat betekend dit meneer, en hy het gesê, weet jy nie wat dit beteken nie, en ek gesê nie meneer, ek sê hy vir my, hierdie is die boodskap, aan die Heere, aan Serebabel, nou kom ek sê net eers vir jou, van Serebabel, as jy gaan lees, In die boek Esra sal jy daar die naam Seri Babel daar vind. Nehemi aan Esra was die twee mense wat teruggestuur is uit Ballingskap om die stad en die tempel te gaan weer in Jerusalem. En Seri Babel was die persoon in beheer daarvan om die tempel weer opgerig te kry. En onthou nou, ek en jy is die tempel. en ons bouw, want daar is een fondatie geleen, die fondatie is Jezus Christus, soos Paulus dit vir ons verduidelik, en dan sê, moet die mens nou oppas, hoe jy hier opbouw. Nou, hoe gaan ons nou bouw? Want al die dinge hier gaan gepaard met die uittrek en aantrek, uittrek van feitkleren, aantrek van goeie kleren. Nou, vraag hy vir hom, Die engel, hy so vraag vir hom of hy nou verstaan, en ek, ek sê vir hom nie, hy sê vir hom hierdie is die boodskap van die heren aan Série Babel. Nie met kracht en macht sal jy slaag nie, maar dier my gees, sê die heren, die Almachtige. Ons is in die hande van God, Ons plaas ons in die hande van God die Almachtige. Dis hy wat dier sy woord in ons werk. God sy woord is soos een een levende, krachtige, stweesnijdende snuimes, wat wonderbaarlik deerdrinkt tot die scheiding van gees en siel en gewruchte en murg en wat die beoordelaar is van die gedagtes van die hart, want ons gedagtes moet beoordeel word, of dit recht is of nie, en dis Godse woord wat dit aan ons duidelik maak. En God die Heilige Gees is by ons, wat vir ons intree, wat interpreteer, wat vir ons help. Jezus staan aan die rechterhand van die Vader waar hy as advokaat vir ons intreef want ons het een satan, een duivel, wat die heel tyd vir ons antla, en Jezus Christus, moet die heel tyd vir ons bestraf, terwille van my, en terwille van jou, en terwille van die eeuwigheid, saam met God, dis ons toch waarom ons as christene, christene is, dit gaan vir ons oor die eeuwigheid, dit gaan oor die feit dat ons gloe, dat daar die is, boem behalwe hier die tydelike bestaan, is daar vir ons die eeuwigheid, en ons glo in die eeuwigheid. Maar Jacobus sê vir ons geloof, sonder die werke, beteken niks. So daarom in die geloof beweeg ons achter die voorhangsel in waar ons in eerlijkheid God laat om hierdie snuikunde in ons te doen, om die dinge wat nie daar thuis hoort nie, om dit daar te verweider. Dank nou my het in hierdie nacht wat voorleeg. Ons weet ons nou nie of ons hierdie nacht gaan oorleef nie. Hoe sal ons dit weet? Dan moet een mens ons maar eindelijk jou kansen wat daar is, aangryp soos in die Latijnse Carpe Diem, grijp die geleentheid aan. Elke geleentheid wat ons gegin word, glo ek sal ons as gelovige mense met albei hande aangrijp. En omdat ons gelovige mense is, omdat ons gloe, in die Heer Jezus en glo in sy naam wat beteken verlosser dat hy ons sal help en terwijl hy bykie daar oor nadink, luister ons na muziek iemand wat syng oor die naam van die Heerde His name is wonderful, His name is wonderful, His name is wonderful. Believing, my friend, is what really counts. And faith unlocks the door. I have faith. me there. They carried me from that sun to that sun. And all oh, the sights I saw. But I said I want to see Jesus. who died for all. I thought when I saw my dear Savior. Sing, praise be the name of the Lord. I bow down and worship over my friend of Calvary. For oh, I wanted to give praise to Jesus for saving the sinner. My holy, holy my holy, holy, my holy I clap my hands and sing glory. glory Glory to the Son of God Jy sange skank op by net Radio SA en jy luister na ons program stem van hoop en ek is dokter Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene stad van vrede in Pretoria en vir ons is het belangrik hier om aandacht te gee aan die feit dat ons kinders van God is dat daar een dag in ons leven aangebreek het dat ons dier Jezus aangebreek aanvaar het as ons verlosser en zaligmaker. Dit is een belangrike oomblik in die dag van elke Christen. Maar vandaar die oomblik af moet die mens begin om jou geloof ook te beoefen. Soos om na die woord van God te luister want nou het God ons vader geword nou wil ek graag weet wat hy sê en so breek God self sy woord oop as sy raadsplan waarin hy aan mens verduidelik die groot ellende waarin die mens omself bevind vanaf Adam ongehoorzaam opstandig tegen God wil nie eindelijk na God luister nie, en ons moet leer om die dilemma te verstaan waarin ons onszelf bevind, maar ook die oplossing. Ons kan nie by een tekst voorbij gaan, soos die Heer Jezus vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe die Hermione. Daar moet die mens onmiddellik stilstaan, en aandag gee, en aan jou gesintheid aandag gee, omdat God sagmoedig is. God is rechtig sagmoedig, en hy is nederig, maar daar is een finaliteit in God, Een mens kan nie by God voorbij stap nie. Jy kan God sy raad mis, ignoreer en so meer, maar jy kan nooit by God voorbij stap nie. Of jy stap door die, die door Jezus Christus, of jy gaan eendag voor God staan tydens die wit troon oordeel en die hele dode gaan opstaan, daar gaan iemand wees wat nie opstaan nie. En ons wil toch gereed wees daarvoor, ons wil nie onkant betrap word nie. God wil nie dat die mens onkant betrap moet word nie, hy wil hee dat ons vol vreugde en blijdskap en opgewondenheid wees, dat het al hier op die aarde sal begin en sal toeneem in intensiteit, totdat ons by hom is en dan gaan dit geen perke heen. Daar die blijdskap en vreugde en opgewonderheid wat ons gaan ervaar in Godse teenwoordigheid tot in alle eeuwigheid. Maar dit gebeur nie automatisch nie, want dan zou daar nie so iets gewees het soos een verdoemen is nie. Dit zou net nie sin gemaakt het nie. Dit vir die rede dat ons luister na die Hebraer briefskryver, wat ons nou om achter die voorhangs in te gaan, want dis op pad, na die allerheiligste, dis waarin ons eindelijk op pad is, dis het, is symbool van, die eeuwigheid saam met God, maar as een pad, as een weg van zaligheid, en hier in, hier die, heilige gedeelte, wat god Godse theater is, waar hy aan ons werk, daar moet ons hom aan bid, want ons hoogste roeping is om God te aan bid. Al die hemelweesens aan bid hom, en ons ook, ons moet hom ook aan bid, want in ons aanbidding is ons bezig om aan hom toestemming te gee, om aan ons te werk, soos Paulus dit in Philippensie pensie aan ons verduidelik, dis God wat in ons werk, en hy werk in ons om te wil, sowel as om te werk na Godse welbeha, en dan ook met die belofte, die werk wat hy in ons begin, sal hy ook volleindig, hy gaan nie ophou daarmee nie, hy laat vaar nie, die werk van sy hande nie, daar mag tye kom in die mense lewe, dat jy afvallig raak, dat jy moedeloos raak, dat jy neerslaan, of wat ook al, maar God laat vaar nie die werk volleindig, van sy handen neem, hy help ons nog op ook, soos wat ons die preenkie het, van die barmhartige Samaritaan, wat mense verval, of daar die bepaalde persoon verval het, onder die rover, soos wat ons allemaal maar, onder die rover die Satan verval, want hy beroof ons van alles, en hy probeer dit in elk geval, verwoese mense lewe, maar God kom, en dan, Kom kniel hy daar by ons, en hy is innig jammer vir ons. Ek wil hy moet nou vanavond weet, God is innig jammer vir jou. Die kruks van die woord liefde, in die Hebraause taal, Ragham, beteken om om te gee, beteken om jammer te wees vir jou en vir my hy jammer te in Godse hart, as jy seer krij, net soos wat een ouwer, byvoorbeeld kyk na, sy kind wat ergens val, kniekoppe stik en val, ellenboog, en dan omtrent meer seer krij as die kind self, so God oor ons voel. Daarom kan ons met vreugde en met blijdskap in hierdie nederigheid van ons na God toe gaan. Want hy is ons skeper. Hy is die pottebakker. Hy hervorm alles, hy herrestaureer alles in ons tot die perfectie soos die Hebrae briefskryver sê, ons kan nie by die begin blij nie, maar ons moet oorgaan tot die volmaakte. Dis wat God doen. Alles wat God doen is volmaak. Ons weet dit lees dit in Genesis, elke keer wanneer God iets gemaakt het en dit was goed, God maakt nie iets wat nie goed is nie. So God doen net die beste werk in ons. Vandaag hier op Facebook gesien iemand vraag, vraag oor wie is die beste knie dokter of chirurg hier in Pretoria omgeving? na so paar name daar na vore gekom, en by herhaling was daar ook een specifieke dokter, wie sy naam ek daar gesien het. Maar weet jy wat God, God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, is die beste artschirurg, wat daar ooit kan en sal wees. Sy resultaat is gewaarborg, en hy laat waar nie, die werk van sy handen neem. Daar sommige chirurge wat later hulle werd laat vaar. En nie meer kan sien vir die probleme wat ingetreed na bepaalde operasie nie. Maar God, geen moed opneem. Hy laat vaar nie die werke van sy handen nie. Kom ons luister Ten slotte hier na Joe niemand wat vir ons syng, kom ons luister maar na die woorde wat hy syng, maar daarmee groet ek. Tot die volgende keer, mag jy een wonderlijke aangename nageris uit Godse hand ontvang. Shalom. is my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams Kjo